Відкривалися на світ гарні очі. Одним словом, ставали вони схожими на красивих батьків. Але діток своїх уже народжували такими ж потворними, і після того, як ще з світу жорстокий цар, хижак, такими, як бачите, і тепер голубенята вилуплюються. Але почекайте трішки. За якийсь час ці маленькі потворки стануть коронованими красунями. Отаке, гречане вовняне, підсумував Данило Степанович. А ви мені лекцію зоології. Ха. Ні з того, ні з сього він раптом по-дитячому зніяковів. Ми зустрілися усміхненими очима, і він поніс ящичок з майбутніми коронованими красунями в голубник. А коли повернувся до мене, я вже й не допитувався, чи це він сам придумав, чи чув від кого. Я був переконаний, що він цю легенду створив сам. Можливо, навіть просто зараз створив її. Я лише подумав. Очевидно, мені ще далеченько до справжнього голубівника. І відразу ж згадав сказані голубиним батьком слова – Тут, як у музикантів. 1959 рік дивна пристрасть. Великі, незграбні до такого тонкого діла загрубілі чоловічі пальці поспішно розтирали стрептоцидову таблетку, а зрібнивши її, з безпорадною обережністю вистригли в голуба закривавлене пір'я і, тримтячи від хвилювання, сипали тим порошком на рану. Сизий птах, повільно заволокуючи туманні очі повіками, не пручався. Напевне, знемігся. А може, розумів, що ці розгублені людські руки – Хочуть йому допомогти, що вони його лікують. Розмурені парким днем на фарбованому дашку голубника длушпалися кілька дутишів, завзято шукаючи у власному купрі бліг переїдів. пероїдів. Цього гречаного вертуна всі вони добре знали, але ніхто з них не хотів та й не міг зрозуміти його дивної пристрасті. Це вже вдруге чи втретє, бачать вони його скаліченим і закривавленим. Щодня! Тільки на в небі зачинають плавитися перші промені, більшість мешканців голубника, потягуючись, квапляться до годівниць, він же поспішає до виходу і летить в манливу височину тих перших променів дня десь за високі хмари, а звідти. Склавши крила і вертячись то через голову, то через крило, ліве, праве, він умів стільки фокусів, що й не перелічити. Звідти стрім голову крутить донизу, таке відчайдушне колесо, що з землі дутишам на нього моторошно дивитися. Вони тоді злякано вукали, застережливо страхаючи ним своїх пискунят, як шуляком чи сапсаном. Лише той, що так вболіваюче сьогодні лікував його, не відривав захопленого погляду від запамарочливої високості і щоразу, наче птах міг його там почути, вигукував «Ну й молодець, ну й круто, ну вже браво!» А грчаний вертун от-от здавалося, впаде їм на голови каменюкою. Та він буквально за кілька метрів от землі розправляв зненацька дуже крила і опускався на дашок голубника плавно, тихо і спокійно, наче ніколи не був за хмарами. Проте не завжди ці стрімкі падіння закінчувалися тихим, щасливим спуском. Траплялося... Захопившись, він не встигав розвернути вчасно крила і врізався в електричні дроти, в гіля дерев чи кущів, це в кращому випадку. І тоді розплачувався фейерверком власного пір'я та пуху. А як падав прямо до землі чи на твердий дах, тоді розбивався до крові, мало не на смерть. І оці схвильовані людські рухи, які нині завжди прагнули врятувати його. Важко одужуючи, Вертун довго сидів на голубнику разом з дутишами. нетерпляче пробував знесилені поранені крила і з такою тугою дивився за хмари, що сусіди його обходили боком-боком, косячись як на божевільного. А він не каявся, а одужавши, знову піднімався з самого ранку за ті холодні хмари і стрімко кидався з торчма донизу.